bakaurkoan ordenagailos laguntutako musika ikastaro berezi baten inguruan hitzein berra dugu iaz honen inguruan aritu ginen xanorekin bera ikastaro honetan ba, bueno, bai e, bideratzen du eta gurekin baterabaitaren ba euskal jazz masterreko kidea den ba Fabian Grazi dugu kaixo egun on biei Egunon. Egunon. Bueno, ba, ikastaro berezi baten inguruan e, itzen e, beharra dugu, e, astelenean datorren astelenean abiatzen e, dena, samardugu naizetan leku gutxi gelditzen diren, oraindik aukera badago izen emateko, baina eh bueno, lenik eta ben Xanorekin hasiko e, gara gogoratuz iazko ikastaroa, e, nola iragantzen, ba pizka bat aipatzeko. Bai, biziki ongi. Em um... Asi ginen, ezan eh, behar da, hori amairu eta amazazpi urte harteko gaztentzat egina dela Beraz, eh, igin genituen ez manestron bat zen lau ikastaro ikas eh, Bakantzetan eta hori musikaren inguruan egiten dugu Sohkuntza bat ordina gailuz lagundua, e, ahipatu duzun bezala Ibilik ginen, eh, naturan, abadiako ere muan Handik soinuak hartu, inspiratu, letrak idatzi ere nola ez Eta horrekin um, sortu ginen gero estudioan, eta musikak sortu genituen bai musika konkretua, jane dut gitarra batekin lagundua, mm -hmm. edo soinuz egindako, ez dakitolako musika ima, i, imaginarioak edo. Mm -hmm. Hor Fabian, e, esan barra dugu, Euskal Itxas Basterrak, e, bueno, ibilbide luzea duela ikastaroen antolatzen, e, Alde guzu, pixka bat azaldu, nola sortu zen ideea ba, ikastaro hau ere ba, zentzu batean eskaintzeko abadiako ere mohan. Mm -hmm. ba, gero nik ez dutnik nik asmo hori ukan, uh, baina parte erten gogotik aurten, joan den urtean ez bain intzen hor uh, errik uh, disahin ere lantkideak hori uh, animatu zuen xan horikin, baina nik erraiten aldutanak horregun da bo, duela ez dakit, bera da, ogoi urte, uh, um, ba yakko elle bah marcaton cpeu j'ai qu'allier je va stéréo an eskainirik eta gure goure béri kun ça uh, da beresiki aura nirabik eskaini eskain bat et maitia uh, normalean bétiga et dico uh, sortir t'equoy eh, a un mécaort equoy eh, bitartienne uh, idiki bai animazioak eta hor da orra, beste idekitzea ere, baina beti gure um, gogoa, asmoa da natura eta artea, arteari lotura bat emaitea. Artarako or, musika eta sanorekin uh, eskain, eskaintza hori uh, idekitzea, uh, gure zat, uh, da proiektu edera bat. Uh -huh. Kaso honetan hori natura, musika artea, E, nerabeak aipatu dituzu, adien e, nera beak izango ditugu, beraz ikastaro honetan amairu eta amazazpi urte bitarteko bueno, gaztetxoei edo nerabei zuzendutako e, ikastaroak dira Aipatu zuzano, bueno, iazko ikastaroan Alde batetik, bai, naturaren soinuak e, bueno, zuek e, jaso zen ituztela. Hoiekin, baitare, bueno, lan egin e, informatikarekin tratamendu berezia egin. Baina baitare, bueno, orre, bai, instrumentuak, baitare letrak, hitzak Guzti hori, jarri izango du, aurtengo ikastaroan ere. Ba, bai, bezala izanen da. E, piskat denetarik izan genituen e, musikari bezala... Abtu ziren gazte batzuk ere janahi dut talde batean jotzen zuten janeko eta nahi zuten hori grabatu dugu zeiekin Een kantua sortu zuten horur bertan gitarrik e, lagunduk perkusuak badira ere be kanpoko e, ze soinuak eta jaaz bezala e ba, egen dugu. ejan ber da ez e, e, delala hobiatua musikari zaiteare z, horgedoin gaztek parte hartzen aldu deskubitzeko naturalen soinuako bekio ezaguttzeko hor bilagotik, Eta hori e, gero lantzeko ordina gailuaren bidez bai. Bueno, Kogoratuko dugu, bakantzetan izango direla, e, bueno, gure eskualdeko e, gaztetxoak, e, datorrena astetik aurrera ikastaroboa hau iru egunez e, zabalduko da ez da? Bai hori da, apilaren ameka, amabi eta amairua, hori da, hastelen hasteakt eta hasteazken jana. Hhh. Ordutegiari dagokionez, gogoratuko dugu, bueno, goizean goizeantze har izango dela e, ikastaroa. Ordu, bueno, ba, txukun batean, <laughs> eh, gustientzat, bai, ikasle eta irakasleentzat, eh, goizeko hamarretan abiatzen da, esta. Oha la chiki. <laughs> Osongi. Eh, orrelako ikastaroak, eh, or Fabian zuen e, bai erakundearentzat, baliok ba handiko e, ikastaroak izaten dira, ez? Pizka osatzen dute, zuen eguneroko jarduera hori urtean zehar egiten ditu zuten aktivitatea hori. Uste dute, fen diendea, elduak edo gazteak, eh? usai hartu dute, hori gaiten noen bezala, lutura bat egitera, uh, artea eta natura artean, uh, guretzat gauza um, importantantzia da berezia eta gosoa ikuian nola jendea, euh, euh, Horbiltzen euh, denean ere muzabala bat uh, aurkitzen du ikusten eta ere sentitzen gagore izenzu gutiak. Eska bat uh, ki ideki, ikitzen ditugu uh, gune hortan eta gero uh, uh, biziki goso da, uh, ikusteak gero norat jendeak hori berrz uh, emaiten duen edo itzuntzean ikusi duena edo aintzun duena edo senditu duena,ja uh, arteikin berazok uh, batzuetan tintarekin da, mm. bazutan musikarekin eta horur berezikiki uh, musikarekin eta beti bat dira, Gauza edera kateratzen dira, eta uste dut mm -hmm. jendeak orain harrakashta dela horrekin uh, uh, eta jendeak badakin nola lan egiten dugun eta nola natura aurkitzen dugun eta nola hitz egiten dugun naturarekin. Mm Horza, -hmm. no, esperientzia berri izan zen zuretzako naturaren soinuak, erregistroak jasotzea, iaz edo jadanik, bueno, esperientzia hori bazenun, Baina, ba, ba, persoanalki egin nituen mm. aurako, ez da, experimentazioak. Mm -hmm. Persoanalki egin nela nean, egin nire yeah. kompozatzeko eta naturalen suinuak sartu nituen egin musikarekin batean. Ez ez, gero uh, gazteekin, hori bai, berrezia, bai, Fabianek raten zonbezala gaztetsuekin uh, bilinintzen jalekoa bat dien, sortzi edo hameika urte harteko gazteekin edo aurrekin, eta hor aur gaztekin beste zer, zerbait bat daz, eta iniziatiba gehiago bat dute, iniziatiba pertsonala gana dut, sorkuntzan gehiago sartzen dira ez ditugu hain berze lagundu behar, ez ditugu hain berze gidatu behar. Zeriek bakarrik bai ituzte esekolako ideipilak eta bereziki musika aldian edo letra aldean ere bai, hori ginen nola Zeraitxasbazterrean egon ginean eta nola poesiak e, sortu zituzten, jaz eta hori lagundu genituen e, gero musikarekin, Fuskatzen. bai, horretinak uh -huh. gailo horrean bitez, bai uh -huh. Emaitzari daukionez, e, benetan interesgarra izango da, ez. E, emaitza finala, ekoizpen finala Bai, bai, bai, ezan e, behar da bakutsak bere CD-arekin sartzen dela etxat, gero uh -huh. hori egingarriak da, zenta, lagune jentzunan azteko, familiari eta hori Eta lan pertsonela baita, biziki interesgarria idutzen zaie, hori ateratu zen, jas. E, Baga ba, biziki, ba, biziki polita da, ba, ja, biziki de uh -huh. lan dezala. E, egia da, nera edo gaztetxoak e, informatikarekin harreman handiagoa dutela, e, geroz eta harreman handiagoa. E, Beraintzako ez da oso arrotza edo zaila e, izaten e, bueno, geroia informatikarekin edizioan e, koizpen horretan sartzea ez da? Ba izo egertu zen, e, jaz e, batek e, elakusten tizazki den olako e, formulak edo teknikoak erudila gailuz, ni, ni baiangelo bazakien berak iringaria zen Ez ez ba ez dira bat ere ahurtzak ez, tresna horrekin, biziki interesatuak dira. Sarbu berba musik, sohkuntzan ez dira inbertzea sartzen eh, egunero. Eh, uh -huh. Ze hainintz ah, hartzen da, hori nira gailutik, hainintz ah, da, baina ez da sobera, ez zaios sobera diaterat emaiten hori eh, sohkuntza zegin horrean. Ez da, ez da maiz erabiltzen eh, zerbait sohkatzeko gerreteko, uh -huh. eta hori guk porfusatzen dugu, eta biziki interesatuak ziren eh, jas beti, maiz. Hortan deneri da, ungeetuhi deneri. Horri da. E, bukatzeko, goratuko dugu, e, azken finean e, itzordua, datoran astelenean hasten da, izen emaiteak, oraindik irekia diran, izetan leko ugotxe gelditzen den. Zer egin behar da, bueno, ba ikastaro honetan ba parte hartzeko? A, be, deitu behar da CPIO Euskal Itxas Bastehera, eginez zero bost, bost bederatzi, ogoi, ogoi tazazpi, ogoi. Berit, berit. C'est l'host. Bon, je vais dire à ti, ogoy, ba hitz ba, ordu eta proposamen horrekin gelditzen gara eta baitare, bueno, ba ikastaro hau zabaltzen dugu noski, eh, irratian eta gogoratuko dugu, asteretik aurrera izango dela hiru egunez, eh, goizeko hamarretan. etan da. Xano, Fabian, e, eskerrik asko biei. Ni esker, esker.